אל טבעות האפוד בפתיל תכלת, להיות על חשב האפוד, ולא ייזך החושן מעל האפוד, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעש את מעיל האפוד מעשה אורג כליל תכלת, ופי המעיל בתוכו כפי תחרה, שפה לפיו סביב לא יקרע.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 ויעשו את הכותנות שש מעשה אורג לאהרון ולבניו, ואת המצנפת שש, ואת פערי המגבעות שש, ואת מכנסי הבד שש מושזר, ואת האבנת שש מושזר, ותכלת וארגמן, ותולעת שני מעשה רוקם, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את ציץ נזר הקודש,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 ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל, ואת כל כליו, כרסיו, כרשיו, בריחיו ועמודיו ואדניו, ואת מכסה אורות האלים המעודמים, ואת מכסה אורות הדחשים, ואת פרוכת המסך, את ארון העדות, ואת בדיו, ואת הכפורת, את השולחן, את כל כליו, ואת לחם הפנים.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 כל העבודה. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה, כאשר ציווה אדוני כן עשו. ויברך אותם משה.